zárszó a folytatáshoz. Zárszó a folytatáshoz. És amit látsz, megtapasztalja majd a világ, és tanúbizonságot tesz majd amellett. Tehát a világnak csak a te gyógyulásodra van szüksége, hogy meggyógyulhasson. A csodák tanítása. Mindig fejcsóválva néztem drága apámra, amikor a gyerekeimnek magyarázni akarta a mesét. Persze értettem a jó szándékát, ő olyan dolgokat látott meg benne, amit az unokái szinte biztos nem, és boldog volt, hogy megmutathatja az összefüggéseket, hozzátoldva ittott egy kis komoly tudományt. Azt gondolom, hogy a legnagyobb tisztelet és bizalom, ami egy embernek adható, épp az, hogy úgy tekintek rá, képes felfedezni magának a világ csodáit, képes ezeket megélni, és saját intelligenciájára hagyatkozva megérteni az őt építő lényeget. Az úton fontos megélni a fájdalmat, a gyötrődést, ahogy azt is, hogy most jól vagyok, megélni az emelkedettséget, az örömet és a szépséget, mindegyik egyformán értékes élettapasztalat. Ezzel a könyvel bár sok kipróbálható, megizlelhető útat megjelöltem benne, semmiképp nem az a célom, hogy arra ösztökéjelek, ezeket kövesd. Minden ember életútja egyedi az emberi tapasztalatok pedig színesebbek, mint a legszebb szivárvány. Egy idős jogi egyik előadása végén ezt mondta. Sok minden elhangzott, de te legyél olyan, mint a lótusz, melynek viaszos leveleire ráhull a rengeteg eső. Ha a lótusz mindezt egyszerre magába akarná fogadni, belepusztulna. Ezért az eső nagy részét lepergeti, és csak néhány cseppet vesz magához. Épp csak annyit, amennyi most éltetni képes őt. Remélem, hogy amit itt leírtam, épp így éltet majd téged is. Bükkitamás Tamás Aila. Sendehely, 2023. április 18.